Hej och välkomna till det 31 avsnittet av livepodden. Och likt Jesus reser vi oss nu igen för att fortsätta förkunna vår oändliga visdom och kärlek för boskapsdrivande bänder. Och de två tappra själarna som ska leda er genom denna dödsskuggans dal är inga mindre än mig, Moje Mortenson. Och Samuel Ponten. Ja, men hej! Hej! Samuel. Shit! Ah. Uh, boys are back in town. Ja, oh, vi klipper in den yeah. här direkt. Bär, boys are back in town. Lite så här ah, tack, 80 <laughs> rock. Um, Nu får du lugna ner dig här innan vi måste börja betala stim för den här podden. Åh, oh, shit! Det, ah. det, det är för likt <laughs> Galet. Um, nej, men hej! All, allt bra? Hur är det Peter? Joarsh. Det är snö här Nej. Um, Jo, kors i taket vet du. <laughs> Nej, men det är väl som vanligt Det är, det är lite skolarbete Det är kallt, men det är trevligt ändå uh -huh. Är väl summa dem. Och du då? Var befinner du dig ens? Uh, jag, jag är i Örebro Där jag typ är typ i kvarten nu för tiden uh, Och ja uh, Jag vet inte Jag går runt utan byxor Jag äter saker jag tittar mycket på tv på Netflix. Du vet, är det här standarddeprimerad men kanske inte deprimerad-modet. Ja. Äh, ja. Det helt, låter helt ändå väldigt, väldigt mysigt. Ja, Helt schysst. Att, att få slappna av lite grann. <laughs> hade jag behövt, kanske. Ja. Men... gör <laughs> ja, det är väldigt trevligt. och Vi hade Elin... På besök kan man väl säga. Eller ja, ja, på besök och, hos dig, i alla fall. Jag vet inte. Hemma jag skulle vara den. ärlig och säga att det kliade där i poddtarmen um, Så jag var tvungen att göra någonting i poddform uh, Och ja, det var så praktiskt och enkelt att bara sätta sig ner och podda lite mer in tre gånger. Ja, jo men lite. och ja, jag vet inte Jag tror att hon kommer att återkomma till podden rätt var det är. Vi kommer nog häng, ramla in i varandra och prata live- Mer än en gång i framtiden. Um, nej. Ja, det, jag kan um, inte tänka mig något så, annat. Uh, men, vad. jag vet inte. Har det hänt något på livefronten för dig? Inte så mycket egentligen. Alltså, um, i, och med, i, I och med det här med att jag går i skolan så är det ju liksom så här att Ta ledighet mitt i, oftast inte så smidigt eh, och sånt. Nu håller vi dessutom på med lite grupparbeten, så då är det ännu mer så här socialt eh, oacceptabelt att bara dra och leka i skogen eh, när, när man förväntas jobba eh, tillsammans med andra människor. Nej, men så, eh, så jag har nog mest bara, bara kunnat eh, drömma mig bort egentligen när det kommer till live och eh, har väl siktat, tittat på de två stora för mig så Eller jag, jag, jag hängde ju med Hela min, mitt sociala medieflöde Blivit helt överrumplad av all knutpunkt ja. för, Före, under och efter um, Sådär Helt bombarderad kände jag mig Men förutom det så har jag tittat på de två stora som jag siktar på i år och gå på och det är jag jag, jag känner att det kanske Den är blodband och krigshjärta. Oh. Ja. Det kanske är det va? Jajamensan, du har helt rätt. Det, det är de två som jag har, eh, som jag har eh, spikat, typ. Som jag har satt ner och att ah, de här två vill jag verkligen åka åka på i år. Sen så hoppas jag att det blir... Att det blir mer och att det, ja, det. Det lär bli mer. Ja, de har att bli blir för mig har en förmåga att bli, slutet, att för förmåga att bli mindre mm. än vad jag trodde från början. <laughs> jag, ja siktar högt okay. och sen ja, så lämnar långt under det har tyvärr blivit varit. Um, ja, men, så som det har sett ut för mig de senaste åren i alla fall. Oh. Ja. Um, men krixkärten oh. alltså, för de släppte ju hemsida i typ går, va? tror jag. Oho, ja, jo, precis. Det har, det har varit något om. Jag har inte hunnit kika på det nu. Um, men um, men jag precis. Vi, och vi var ju på uh, på prolog senast. Ja, för ett år sedan. Så pratade ju vi för tåretan, exakt. Åh oh, gud, det är så länge sedan. Ja, det är det. Då pratade vi med uh, lite krigshjärtta. Arrangörer och sånt där, och det är lätt spännande och, och, och nytt. De ska föra in nya, två stora nya kulturer eh, till kampanjen då. Som är tänkt att balansera ut kampanjen lite mer. Ja, så. Um, och det ska bli spännande att se hur, hur det går, och att de behåller lite ut det här som det var på förra, förra gången. Lite det här. Ja, ja, typ som ett tävlingsmoment skulle jag vilja säga ändå. Med att man skulle samla. Um, Ja, vätska från en mm. droppande Tapp i mitten av området Och den som hade mest i slutet ja. Ja, men Det här lite metaspels ja. Poängsamlandet mm. Ja precis Jag snackade med Hampus där i, I samband med det där Han var en av de som arrangerade det Hampus Alblom Och han använde gaymistiskt. Mm. Så att gamifierade live tyckte han. Sen kanske det bara är bara ett fint ord för att säga att vi fokuserar mer på att leka. Men ja, men ändå så lite tävlingsmoment och, ja, jag tänkte dra en parallell till, till de här liksom tidigare och, och, och som jag pratade om förut i i England, alltså sådana här med där man skriver ner hur många stats man har och sånt. Men ja. riktigt så grovt är det inte. Det är inte um, in, men, åt det hållet inte kan man det säga att Det verkar så jävla bra fall. på krigshjärta. Uh, alltså, jag vet inte. Jag, jag hade svårt du gillar att. gillar inte att, det. Att, alltså, så här, men sen kan ju det också. Jag var ju mest bitter på det här poängsystemet kanske för att vi sidan förlorade. Uh, alltså, jag. Det gör ju alla bitter på poängsystemet Det är ju då blomman ruktar te-sprit liksom. ja, Det är ett bra system om ja, men, jag, jag vinner Jag har inte alla tävlingssystem liksom. så, alltså, så här, Antingen vinner jag eller så är systemet korrupt min fienden fuskar um, ja. Nej, nej men jag vet mm. inte jag, jag, det, det satt inte helt Super med mig Men det var väl också lite För att så här. Nej så Som jag förstod Det var det ju lite också för att um, Möjliggöra, de satsade lite på att uh, Ja men alla grupper ska kunna ju, ju, Köra sig ett eget race Vill de vara ute i skogen och liksom Ligga och trycka och vara Superseriösa soldater och Så så skulle de kunna göra det och är man sån som vill helst hänga i lägret och lägre live var mest men fortfarande soldater lite så var det liksom upp till en själv lite mer istället för sexan där jag minns att där fick vi liksom order ja, hepp hepp nu ska er grupp eller ja de här tre grupperna ut och härja, dags att slåss ni liksom um, och jag, jag vet inte jag har ju inte varit på, alltså krigslive är inte någonting som jag har varit enormt mycket på uh, ändå men jag, ja. jag, vet inte, jag gillar lite att få order. Alltså så här. Det, är väl, det, det känner jag är väl en liten stor del av grejen. Och att plocka bort det förstör nog lite för mig tycker jag. Även om jag gillade systemet sist faktiskt. Det var, det Nej, men känns det, men det känns som en supermöjig grej. Och shit. Det var jobbigt. Eller systemet funkade inte när vi gav för mycket order och folk inte hade så mycket frihet. Så då tog man bort allt det. Um, och sen så är det hel lekstuga. Eller ja, men alltså sen... En uh, uh, uh. overcorrection. Jag kommer inte på uh, vad okay. den svenska termen heter. Vilket jag tänker är ganska synonymt med live. Att när man stöter på ett problem. Uh. ni har arrangerat live. Liksom att så här, shit, här är ett problem. Ja, men då kör man motsatsen till det. Um, och sen så utifrån det så försöker man lägga sig någonstans på mitten. Um, mm. Ja, jag men, så här. Ja, ja, lite det här är tes med, men, för att hamna. Men, komma just. till någon typ av kompromiss. liksom Och jag vet inte. Jag tror att alla live tjänar av att så här, man ser ja. över system och grejer. Speciellt som Krigshjärta och Krigslive i, i synnerhet där det är väldigt mycket. Ja, men nästan lite poängräknande och precis mm. regler och grejer. Det är något stort jobb inför varje Krigshjärta att så här stryka skit och ja, men lägga till gam nya grejer och ändra på saker som inte borde vara. och sådär. Mm. Men, men du då? Har du, har du, äh, har du tittat på några jag, Nej, Jag har ju två live på? jag framförallt har tänkt åka på i sommar. Kan du gissa vilka, Moj? <laughs> det är det. Men det krigshjärta och Jag tänkte, vad heter det, flagga lite yes. för... Vad heter det andra live Som jag är jävligt sugen på Men antagligen tyvärr kanske inte kommer att åka på ehm, Dels så ja men Grabbarna som mm. gjorde Eller gänget jag vet inte Som gjorde Farmen Games förut ehm, Farmen Games gick ju i graven Efter att vi var där ja. <laughs> Coincidence ja, det, det, det låter inte så bra När du säger det så Jag vet inte om jag hade formulerat det exakt så Det är Ja. Farmen nu upphörde som Vi, vi, ja. vi hann ja, det... han med Den sista gången skulle jag vilja säga jag, jag säger för att det inte var vi att som vi dödsde Jag säger det. att vi recenserade det Och sen så gick det i graven Och sen får man dra precis vilka Slutsatser efter det ja. som man själv vill Ja men ja, precis okay. ja. Um, Men uh, <laughs> en del Ur arrangörsstöben Gick um, och startade Nytt istället som heter Inferno Games Um, som kör vidare lite på samma grej. Uh -huh. Och det är nu i maj, tror jag. Jag ska så här, ninja googla fram. Uh, ja, precis. Um, ja, så kör de sitt första nya spel på samma område som vi var sist. Verkligen. Ja. Och det området var jag ändå Nej, men så, jag, jag, kan, jag kan inte åka alltså, på det så. här. Men jag ser fram emot att åka på mer. Eh, ja, men, på det området i alla fall. I framtiden. Jag hoppas att det kan bli något mer där. Kanske lite mer radio också ja. då. För de har ju ingen radiogrupp i år. Och det var jävligt kul sist. Ja. Och sen ja. så vill jag göra en shout out ja. för menar, Skuggsagor. Eh, Skuggsagor är en liveförening som har funnits okay. ett år Åren, ganska länge tror jag. De är Umiobaserade, men har framförallt gjort live utanför Skellefteå För de gjorde den här utpostmutantkampanjen där i flera år. Ehm, och de gör ett helt nytt fantasy live ähm, ja. i sommar. Ähm, start på en ny kampanj. Med så här, ja, men lite halvschyst äh, ja, halv setting. Som spelar väldigt mycket på mystik och ja, men så här, en skuggvärld där det händer läskiga monstergrejer, mm. om jag har förstått rätt. Ja, det är inte det, det bästa. Mm. Ooh. Och så läskiga är Det är en asnice liveby ja, utanför Skellefteå och det är... Um, ja, men så här, jag, jag tror att det kan bli väldigt schysst by mystik live där. 18-20 augusti. Och det är jag jättesugen mm. på. Det tror jag kan bli så himla, himla, himla nice. Det är väl spännande. Men ska inte de göra Akademi och Tobias också? Eller? Det är eh, ett det är, det är SCI. Eh, vad heter de? Just det, just det. Ja, jag, har, jag tror att ingen aning om vad det betyder Skellefteå men det Live Emporium men sen insåg de att Live Emporium var lite tuntigt typ så nu heter det om SLI själv Live förening. <laughs> mm. men har kvar samma förkortning nej, mm. för ja. brand recognition är ingenting man fucking ska skita dig. Ja. ja nej, nej hur, det är ju faktiskt det är viktigt. Det är ju Akademi är Octavia är ju skitcoolt. Mm. Och så som jag har förstått det så är det, jag vet inte om det riktar sig till lite yngre eller om det är liksom tanken att man ska spela lite yngre. Ja, det var lite så här Harry Potter influerat ringvärlden, va? Och här, tror jag. Eh, ja men, och ringvärlden och Harry Potter, Om ja, det är väl en magisk skola i någån mm. halvmodern setting. Ehm um, och det, jag, Vad jag har förstått det som så är det ungdomar och barn som ska spela elever. Um, och sen så vill man komma som, säg, tunt i vuxen och laiva, ja. så får man vara, ja, men jag vet inte, ja, men någon <gülüyor> professor i något eller något sånt skit. Um, ja, det verkar sjukt mysigt. Ja. Du ska inte åka på det. Alltså, ja. jag menar. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, Så här, va? Uh, jag har lite svårt eh, för anpassning faktiskt, det, här, och det, här är, det här är bara personlig smak Det är ingenting emot någon av de här live Jag säger det god tid förväg För jag vet att folk kommer bli förbannade Men eh, jag har okay. faktiskt lite problem med den här eh, Harry Potter-grejen För att mm. jag, jag har läst och älskar Harry Potter Men för mig så är en enormt viktig del av det är Att berättelsen är väldigt brittisk jag läste den när jag bodde i England och var liten och eh, bodde några år där. Så för mig är det väldigt kopplat till eh, till liksom brittisk kultur och hur man pratar och den, ja, hur det var i skolan där det var med skoluniformer och mm. eh, det var Misses efternamn och allt sånt där. Eh, så att jag Ja, jag vet inte, jag tycker det är jättejobbigt när de plockar bort den där brittiska delen av, av, ur, ur Harry Potter Vilket de förstås gör för att det ska bli mer tillgängligt Antingen så är det liksom, ja, men att, ja nu kör vi Sverige för att vi är i Sverige Eller så eh, mm. kör, ja College of Wizards kör ju internationellt liksom eh, Men ah, ej, ja, nej men, men jag ah, kan förstå Det är mitt enda Och så Sånt så där upp med jämna mellanrum i live Ja, men, och kanske så här jag vet inte, kultur i sig men Någonting ja. låter bra Men det är en ingrediens som gör att så här typ, nej det passar nu inte Riktigt för mig Ja Jo precis, och det är ju såklart att det är väldigt Annorlunda mm. för, alltså, för alla olika Människor, liksom, ja men någon annan kanske, ja, jag vet inte. Men jag kommer inte på något bra anna, annat exempel. Men det är väldigt, ja, väldigt nej, mycket men, så här smart. Men, men jag köper smart att man släpper det så. engelska och brittiska om man ska göra det för barn som ungdomar ja. som kanske inte nödvändigtvis har koll på det engelska och brittiska. Och sen är det ju liksom, det, det här live är ju inte till för att undersöka så här, eh, traditionalistiska brittiska sociala etikettsregler, utan det, det här livet ska ju handla om mystiken Och det, spänningen i liksom magi ehm, och så, Lika mycket som att få vara den där superhjälten eh, Som kan magi liksom. men, jag, men jag tänkte ta upp några andra, ja. andra små lives som jag, som jag vill också bara nämna lite grann <kör> <kör> Ja, hos oss, snyggt ehm, Domen över Jorvard Tror jag det heter Jor, jorvard var, äh, Jorvard H.J. i början yep. uh, vi har, Jag har nämnt det förut uh, i någon annan uh, podd om att de hade ett jättespännande handelssystem uh, De fortsätter med sagda handelssystem och det kommer nya och tuffa uppdateringar, leker väldigt mycket med formen verkar det som och, och de ska köra igen så det tyckte jag lät lite småkul ska man nämna Och så K.I.R. som alltid Kampen av, i, Kampen i Ja, kampen i ringen uh, Fortsätter köra uh, sitt race Med flera olika live Under året liksom. det, det känns som bara som en sån här grej man ska nämna De har inte lagt av liksom. uh, Och på tal om det, några som har lagt Nej. av Eller inte riktigt Men det blir ingen lasare De har inte lagt av, det ska man inte säga Men uh, de har tagit en paus för i år I alla fall uh, och det, och det tror jag Jag tror att det är många som kommer missa det Jag tror att det är många som har den liksom inställningen att Till det här livet, precis som Många andra kampanjliv förstås att man är mm. såhär, oh, Det här är mitt live, jag åker på det flera år i rad liksom. Sådär, och då blir man kanske lite ledsen Och besviken Men då kanske ja, man får hitta något annat Just så här coolt coolt fantasy Så känns det inte som att den av den här sommaren Nej, kanske inte Återigen, det vill säga lite om mm. <laughs> Drömmen Oj, om det. Sanktera att jag ja. ska antagligen laga mat där igen. Kom och äta min mat. Det blir jättegott ja, Jag kan inte gå att ha snitt utan att snacka mat. Jag håller, jag håller fast vid det hårt. Uh, <laughs> um, nej, men precis. Och det är ju, det, den är ju inte liksom super, super mega classic eftersom att de ändå har vänt på en del av rollerna. Liksom. orserna är de som är med hög status och de intelligenta. Um, och, och alverna är de som är barbarer ute i skogen som är farliga liksom. Men men I, i, i övrigt håller jag på att säga Så är det mm. rätt så mycket Fantasy så. så där kan man trösta sig kanske Det alltså, du något nu, annat bra tips på man kan trösta mig, sig? Jag hade ju precis tänkt säga Sanktera uh, Och ja uh, uh, mm. Shit <laughs> nej, nu, Så nu har ju inte jag någon på lager Tyvärr uh, Nej, men eh, Någon annan eh, Som man mm. ja, det Här kan man kanske trösa sig, det är ju lite magi ja. i alla fall eh, Ekdal 1995 Finns det Ett live som Det snackas lite om Och eh, Jag kommer slakta det här uttalet för att jag vet Faktiskt inte hur man gör det konven live äh, Ja Som, i, som nej, i bokserien det är väl, en, ja. det är väl, en, det är väl som i Ja, precis. Nej, nu tänker jag på cirkeln. Det var väl ett live som arrangerades här för typ två år sedan där man spelade häxor. Ja, precis. Och den var baserad mycket på cirkeln och på den heter American Horror Story-säsong som heter Coven. Så var det. Så är det. Ja, då har jag mina populärkultursreferenser i schack. Um, och ja, Tack så mycket. Det, det ja, är bra det jag att jag, jag kan lita på dig och ha, ha min rygg när det kommer till sånt. Uh, ja, Men uh, det som jag tyckte var, var lite kul, jag bara tittade igenom lite snabbt intresseanmälningen. För det verkar inte finnas super supermycket förutom det just, just nu. Um, –är häxor och diskbänksrealism och jag tyckte det var en fantastiskt lite kul beskrivning så Det är supermagiskt och det är också jätte down to earth. Um, men jag vet inte, jag tycker att det är en schyst kombo ändå. Det är en jävligt intressant uh, kombination också. Och uppenbarligen det finns ju så mycket annan populärkultur– som pekar på att det funkar alldeles utmärkt konceptet med. Uh, Uh, unga människor som håller på att uh, upptäcka sin uh, kropp eller jag på att säga, men jag menade sina magiska krafter, även om det kan väl vara, <laughs> finns väl en anledning till att jag sa fel där kanske uh, brukar det brukar vara så men ja. i alla fall, uh, det tyckte jag lät lite, lite kul och intressant um, och, och jag vill också uh, säga lite kabaret The Musical finns Lord. Ett live uh, som heter ja. Japp, yep, musikal är det. Uh, och det är... Uh, ja... Jag Jaha. var på en uppsättning av det här för ett par år... Det var två år sedan. Du, uh, du lagade eller, mat Jag var det. inte på livet, nu ringer jag. Uh, jag, lag, jag lagade Surprise. mat åt alla på livet. Uh, de fick hemmastoppad uh, brätvurst. Det hoppas jag att de tyckte var gott. De som äter kött. Uh, men... Vad heter det Och, och, och då, då hörde jag i alla fall in Inifrån stället där de höll på att spela Och det lät väldigt kul Utifrån sett i alla fall um, För där sjöngs det Och grejer och ja, De håller på att diskutera Och så blir någon arg Och så oh, uh, vänder de och sjunger lite om det istället Sådär, tyckte jag var lite kul um, Och Ja, nej men det är Verkligen intressant Det är ju nazister och Eh, vad heter det, gayklubb eh, inte jättebra kombo ja. eh, och där av spänningen i livet typ um, ja och det är verkligen spännande och speciellt om man, en, om, man om man uppskattar liksom den musikal musikaliska sidan och gillar musikaler mycket så um, och jag tycker det är fantastiskt kul med livesånger överlag, så jag kanske borde, jag borde kika in kan det jag alltså, bara, här, men, bara ja. därför på något ja. sätt hur funkar det, undrar jag liksom. Alltså, ja Jag skulle kunna researcha det här jag, jag, Har alla lärt sig då att sjunga ja, Har alla Men, lärt alltså, sig samma låt Att sjunga som metateknik ja, Nej, det här vet jag faktiskt inte um, Jag vet faktiskt inte exakt Hur, hur sångmomentet uh, Går till Jag hörde bara folk sjunga um, Jag sjunger inte så mycket själv um, så, så jag, är, jag, är, jag är Pass på den faktiskt Hur det funkar med sång Men det måste ju gå att använda som Ja Jo men jag tänker bara att eller jag, vet inte, jag vill veta hur Hur är den utskriven Jag fattar ju att den kan fungera som ja, du, vill veta, du vill veta vad du ska sjunga på I nu mean Kan du inte ja, bara free Styla lite då Samuel Nej, okay. <laughs> peka på byxorna, peka yeah. på byxorna. <laughs> Ja, men nu Nu connectar vi med kidsen, det är jättebra <laughs> Nej, men ja Det var väl typ, ja just det mm. Klappande hjärtan också Kul grej ja, men, um, Vad heter det? Ja, precis Intressant live i Granlandskampanjen Kan man väl säga Uh, och det, ni, ni, ni pratade uh -huh. lite om det Lite kort va du och Elin um, Och, och jag, har varit, jag har varit anmält i det här livet Men jag har varit en sån där jätte, Jag var en jättedålig människa <laughs> För vet Nej. du vad, vad jag gjorde När det var dags för livet Jag var i Göteborg då <laughs> Och det var inte det där livet var Livet var utanför Stockholm jag, Jo det är så jäkla oh, Och jag känner ju flera Utan dem som med i med funkteam, var funktionärer där eller arrangerade och så. Um, men det är, för jag hade helt så här, räknat helt fel i mitt huvud och trott att det var en månad senare. Och jag var helt bergsäker på det här. Um, så, så bergsäker att jag säger ja, ja men vad fan, alla de där breven det kollar jag på. Sen, det är lugnt. För de skickade säkert hur mycket varningar som helst till mig jag bara kom igen Moje. Um, och och jag, jag hade ju betalat hela rubbet och så ringer Uh, Linnea då, en av dem som var med och fixade det där upp mig och bara, hej Moje, var det du någonstans? Ja, oh, jag är på väg mot Göteborg. Ja, <laughs> oh, du skulle ju vara på live här nu. Åh <laughs> oh, gud, jag känner mig så dum. Ja, oh, nej. Men så, så um, jag kanske får ricka upp mig och och uh, försöka... Ja. Gå, gå i, i år alltså, gå Min association till klapprande hjärtan Eller klapprande hjärtan Hur man nu än vill uttala det um, mm. Det är um, Ett, att det är Emil I Lundeberga live Två, att Moje inte vet när det är För jag minns mm. så här, Gång på gång när vi tog upp det I våras <laughs> i livepodden Och du bara Åh, Det minns jag inte vilket datum det var Men det löser sig <laughs> Typ um, Ja, ja, exakt, snyggt, snyggt jobbat Moja Jag lärde mig aldrig det där, fan ehm. <laughs> Nej, men eh, jag, jag tittade ju på labbet förstås innan jag skulle åka på det och Om det är en finger hur hur det var förra gången Vilket jag tror att det är Så är det återigen eh, mm. tema kärlek Och inte nödvändigtvis att allting går precis som det är tänkt Och lite kärleksintriger och Oh, någon måste gifta sig med någon för familjeheden Och det vill inte de för att de är kära i varandra Och den personen vill inte vara gift med någon överhuvudtaget oh. Och så blir jätte <här> dramatiskt. Det är som en sån sopopera, liksom Ja Så, känns ja, ja, ja, det så Jag kan gilla det um, alltså, ja. ja, jag gillar det Jag, jag tycker det låter hur, hur, hur mysigt som helst Hur spännande som helst och sen så någonting som jag verkligen hatar för att jag kommer inte ha råd eller ha kunnat åka på något av de här liveen, ens för att hjälpa till så är det ju College of Wizardry fortsätter ju och hela rollspelsakademiet mm. eller hur man nu säger det på danska eh, kör ju eh, har ju också dragit igång någonting som heter Convention of Thorns jag vet inte hur hur mycket uppföljning det faktiskt blir på det men det är ju då en, uh, Vampire the Masquerade live liksom som är faktiskt lite, uh, lite i samarbete med uh, mm. White Wolf och uh, ja det är ju de som uh, ger ut uh, de rollspelsböckerna om man inte visste det uh, och det, det tycker jag, jag är lite coolt och intressant att, att liksom livea rollspel på något sätt och vi har ju nämnt det förut att att det kan vara så intressant. I mean, Dungeons and Dragons live, liksom. när händer det? Um, så vi kan komma och levla. Um, men uh, jag tyckte det var lite kul grej. För de har hämtat mycket inspiration från filmer och sånt. Och det är ju väldigt vanligt. Det är ju också, också ja. alla vi, förstås här i Sverige. Mycket inspiration från filmer och böcker. Men att ta det från rollspel som liksom är ännu närmare på något sätt. Um, det känns som ett kul steg. Verkligen. Alltså, Tummen den. Det kan jag absolut eh, ja, men, gå igång på. Jag vet inte, jag har spelat en hel del, vad heter det? Vampire. Det är ju bland det roligaste mm. jag vet att gå all in i en vampire-kampanj. Eh, ja, det kan jag tycka är hur fantastiskt som helst. Jag, jag har ingen koll på hur de har gjort Conventions of Thorn eller Convention of Thorn eller vad heter det men jag antar att så här, jag vet inte för jag följer de andra, de klassiska men, Mind's Eye Theater reglerna som är då White Wolfs om konvertering av det sitt egna rollspel till live mm. men, så är det ju väldigt gamistiskt antagligen det mest gameristiska man kan stöta på i svensk live scen Med karaktärsblad och duttar oh. och skills och... Ja, oh, just det, just det. Det är allt det där. Det, det är ju inte alls lika säkert på att de är Det känns är, väldigt de mycket inte... Faktiskt. Vad heter det, Polska slott. Men vi har ett live kvar oh, ja men precis eh, Prata om under den oh. här sommaren. Eller ja... Vi har hur mycket live som helst kvar att prata om Det känns som att vi har bara så här skrapat på det övre Av live 2017 Men jag vet inte Det är ett live som ligger livepodden lite om hjärtat i år också <laughs> Ja, <laughs> precis Nej, det är faktiskt så här Att eh, jag tillsammans med fyra andra underbara människor Eh, kommer att hålla ett live eh, någon gång i december som kommer vara Vinterblomman 2 <laughs> eller Vinterblomman Reloaded vi har inte riktigt bestämt oss jag, ty jag tycker att Reloaded låter schysst men, men det kanske inte är den stämningen man vill det här. Ja, nej men eh, jag, jag ska väl inte tjata allt för mycket om det men... Eh, jag är jättejättetaggad. Det är så här jul som när man var liten typ försöka fånga den där julmagin eh, i ett liveformat och ja eh, ja och sju rätter blir det. Det blir jättegod mat, jättemycket Men var när så, och äm, här, ja vi vill inte blurba skiten nu lite Moje Sälj in det till oss. Ja. Ska jag sälja in det lite mer? Okej, okay, okej. Okay. Uh, <laughs> Nej, men alltså, det kommer att bli ett fantastiskt live. Vi kommer ju köra det uh, i december, är uh, planen nu i alla fall. Uh, och hela live centreras kring tre släkten som bor i bor i princip grannar. De här släkterna som har var sin gård, och varje uh, jul då, eller man ska säga, så träffas de för att fira en gammal eh, tradition där vinterblomman står i centrum en blomma som eh, gror trots att det är mitt mitt i vintern eh, och, och, och nu har den växt upp den här blomman då eh, på första gången på över hundra år man firar ju även om den inte växer växer upp eh, så på något sätt är det lite krocken också mellan mellan liksom någon slags myt Myten blir verklighet så När man får kliva in på det här roliga livet Så mycket intriger Mycket mystik mm. Och mycket och god mat Det här är tre lusande ingredienser Ett live, jag tycker Ja, jag... ja eller hur ni, ni har gjort det här en gång jo, tidigare om jag, Så som jag har förstått det Ja, uh, hy, hy... ja. ja Jo precis, eller, jo, precis. Två. Vi, var det är därav du... reloaden Um, the Return of the <laughs> Electric, ja, vad jag. Um, <laughs> ja, Electric, vi inte Blomma 2, Electric Bogaloo, det är kanske är vi får <laughs> det är det vi får satsa på. <laughs> Nej, men ja, vi har gjort det en gång tidigare. Um, och, och, och det gick bra, och det var kul och allt sånt där. Uh, vi, vi, vi lärde oss väldigt mycket av det, ska jag säga. Uh, så att mm. det kommer vara mycket mycket bättre den här gången tror jag. Eller ja, jag är helt säker på att det kommer bli eh, bättre den här gången. Så, ja, men, ja, det nej, låter nej, jävligt var... schöst. Ja. Liksom. Alltså. Ja, men, ja. ja men, så här, lite mys, mystik live och käka gott. Och ja, men, i glada vänner lag. typ. Hur mycket platser ja, hur. kommer ni ha när ni öppnar anmälan och så här annat jobbigt ja. praktiskt. Ja, jag det är ju praktiska som inte vi Ja. men det är ju grymt. Det är ju jättebra så kan, jag, så kan jag säga det och sen så kan alla mina arrangörsvänner bli skitförbannade ja. när jag lovar dem massa det grejer. Kommer att kosta oh, ja, det kostar 150 spänn. Och nej men 7 live. Det kostar hur mycket pengar som helst. <laughs> <laughs> ja, sju dagar kväll och vatten inte är i alla fall. Nej, men hela livet kommer utspelas utspela sig under en kväll. Vi håller just nu på att tänka väldigt mycket på prissättningen. Det är, är super svårt ska jag säga. För att vi vill ju, dels är det ja. så här: Maten kommer ju givetvis kosta en massa. Liksom, bara det. Ehm, och sådär. Och sen så vill, vill vi köpa in så mycket prilar och grejer för att göra det liksom ännu mer stämningsfullt. Och, mm, så att det, pris är någonting vi håller på att bråka med just nu. Eh, eh, faktiskt Men eh, ja, eh, så, så allting, så här kan jag säga. Allt det här praktiska, det här nere-greedy liksom, eh, håller vi på att eh, försöka ta fram till lanseringen av vår webbsida. Och när den lanseras, det vet inte jag. Eh, för jag fixar inte så mycket med den där hemsidan. Jag är inget, inget sånt webbproffs direkt. Men eh, eh, det är fantastiskt, Lucas. Tack för det. Um, som håller på ja, ja uh, mm. men vi kommer vara på prolog i alla fall känd från farmen av Jon Bergström <här> <här> exakt känd, känd från farmen uh, <här> det gav mig en helt annan en helt, <här> en helt annan grupp människor i åtanke men uh, um, ja ja uh, Jon kommer vara där och jag. Uh, det är lite jag är lite ledsen att jag inte kan åka på prolog. Det hade varit jäkligt kul, alltså. Ja, jag men, känner det. Men det är ju inte görbart för min del, alltså. Nej. Och det är. Ja. Men, men han kommer vara där i alla fall. Så är man på prolog och tänker. Mm, Sju rötter, skruva, trevligt det hade varit. Och Mojes djuva röst i bakgrunden. Då kan man suga tag i. Uh, ja, Jon Bergström ja, men, Man brukar och synas och höras rätt bra vi alla Så lyssnare uppdaterade det. Säkert när det väl släpps Hemsidor och grejer Precis Mm, mm. Ja, det, det kommer att kommer mer här. Det är alltid kul att så här, följa Venners ja. live-projekt. Liksom. Ja. Speciellt när de är så ja, men, ja, men färdiga att de kan presenteras <laughs> på prolog. För antingen presenteras de på prolog, eller så blir de aldrig av. Det är de här två ja. alternativen. Um... Ja. <laughs> Jo, jo men vi, vi kände väl lite, lite sådär också Men alltså jag tror att det här är bara skadeglädjen i dig Samuel För du vet ju att alla arrangörer ju blir ju helt jävla ja, utarmade ja, ja, men, framåt herregud, slutet Jag avundas um... ingen arrangör och jag älskar dem så himla mycket Men ja, det, så, det, det jag menar det är ju att det är så ja. många ja, det, planer ja. på Asbra Live Som bara är planer på Asbra Live Ja, faktiskt det, och det är himla synd. Man önskar att det skulle ha varit mm. ännu fler live. Ännu mer live. Hej och på. Men på det, är det äh, kanske dags att ja. klappa ihop det här kalaset lite? Ja, klappat och klart. Uh, precis. Och ty tycker ni, eller tycker du, där hemma eller på bussen eller var du nu än är, uh, att vi har missat något live som du ska åka på så skriv gärna till oss på Facebook- och påminn, eller och säg till vad vi har missat. Ja, jag kan vi det. Ja, som sagt, det är, det är många stora många live i år som vi inte riktigt hunnit med att avverka i den här listan. Jo, men precis. Ehm, och sådär. Och ja... Då ja ehm, får jag tacka och sen så mycket, försöker vi återkomma för här nu kanske i nästa vecka och prata om alla de live liveintervister om idag som presenteras i helgen på prolog ja får göra ett <laughs> eh, live listande 2017 ja, ja, en sjuttång andra uppsättningen nästa vecka <laughs> ja, <laughs> precis <laughs> exakt lite mer, lite mer um, tid kanske jag vet inte ja. Ja. <laughs> ja men puss på er till alla där hemma puss på er nu. Så, det gör så, ni. Ha det bra. Hör Hej. ni oss igen om en stund. Ha det bra. Hej.